Varenda dag som förskolan var slut rusade Tom och Annika över till Villa Villekulla. Det vill inte ens läsa sina läxor hemma utan ni tog med er sina läxböcker till Pippi. Det är bra sa Pippi. Sitt här och läs så fastnar det nog lite lärdom på mig också. Inte för att det precis känns som om jag behöver det någon men det går kanske inte att bli en verkligt fin dam om man inte lär sig hur många hotentotter som finns i Australien. Tommy och Annika satt vid köksbordet med sina geografiböcker uppslagna. Pippi satt mitt på bordet med bena uppdragna under sig. Fast tänk nu, sa Pippi och la begrundande fingret på näsan. Tänk om jag just har lärt mig hur många hottentotter det finns och så en av dem går och får lunginflammation och dör. Då är det ju förgäves alltihop och här sitter jag och är inte en verkligt fin dag med ett dugg. Hon funderade. Nonboode sa till hotten toterna att de uppför sig så att det inte blir fel i era läxböcker sa hon När Tom och Annika var färdiga med sina läxor då började det roliga om det var vackert väder höll man till i trädgården red lite på hästen eller kryp upp på mangelbo taket och satt där och drack kaffe eller också klättrade man upp i den gamla eken som var alldeles ihålig inuti så att man kunde krypa ner i stammen Pippi sa att det var ett mycket märkvärdigt träd för det växte sockerdricka i det. Inuti trädet växte det sockerdricka och det var nog sanning för varje gång barna klättrade ner sig i sitt gömställe inne i eken så stod där tre sockerdricka och väntade på dem. Tommy och Annika kunde inte begripa vart de tomma sockerdricksklaskorna tog vägen efteråt men Pippi sa att de vissnade bort så fort man hade druckit ur dem. Ja, det var ett märkvärdig träd. Det tyckte både Tommy och Annika. Ibland växte det chokladkakor också, men det var bara på torsdagarna sa Pippi. Och Tommy och Annika var mycket noga med att gå dit och plocka chokladkakor varje torsdag. Pippi sa att om man bara gav det tid och vattnade trädet ordentligt emellanåt så skulle man nog kunna få det till att växa franska bröden också till och med lite kalvstek. Om det var regnigt väder fick man stanna inomhus och det var inte tråkigt det heller. Antingen kunde man titta på alla de fina sakerna i Pippis byrålådor eller också kunde man sitta framför spisen och se hur Pippi bakade våfflor eller stekte äpplen. Eller också kunde man krypa ner i väskrubben och sitta där och höra Pippi berätta några spännande äventyr från den tiden då hon seglade på havet. I Ämmeligen var det stormade kunde Pippi säga. Till och med fiskarna var sjösjuka och ville gå i land. Jag såg själv en haj som var alldeles grön i ansiktet och en bläckfisk som satt och höll sig för pannan med alla sina många armar. Oj oj oj, en sån storm det var. Åh, var du inte rädd, Pippis och Annika? Jag förtänker om ni hade lidit skeppsbrott, sa Tommy. Ja, sa Pippi lite mer eller mindre skeppsbruten, det har jag varit så många gånger så inte var jag rädd inte. Inte i första taget åtminstone nu. Jag var inte rädd när ruscharna blåste bort ur saftsoppan när vi satt på middag och inte när löständerna blåste ur mun på kocken heller men när jag fick se att det bara var skinnet kvar av köpskatten och han själv seglade spritt naken i luften på väg mot fjärran östern då började det kännas lite obehagligt Jag har en bok som handlar om skeppsbrott så Tommy Robinson Crusoe heter den och jag den är så bra så Annika Robinson han kom till en öde ö han Har du Pippi lidit skeppsbrott någon gång undrade Tommy och kommit på någon öde ö Det skulle man kunna påstå så Pippi Nenting så fipsbrutet som gör, det får man leta efter. Där ligger allt Robinson i lä. Jag skulle tro att det är ungefär så där en åt eller 10 öar i Atlanten och Stilla och Oceanen som jag inte har kommit i land på efter skeppsbrott. Är det inte härligt att vara på en ö, Deusat Tommy? Jag skulle så gärna vilja vara där jag också. Ja, den saken är lätt ordna, Sapippi. Öar är det ingen brist på. –Nej, jag vet än inte alls långt härifrån, sa Tommy. –Ligger den i en sjö? undrade Pippi. –Ja, visst, sa Tommy. Fint, sa Pippi. För om den hade legat på torra land så hade den inte dugt. Tommy blev alldeles vild av hänryckning. –Vi gör det, skrek han. Vi ger oss av ögonblickligen. Om två dagar skulle Tommy och Annika få sommarlov och samtidigt skulle deras mamma och pappa rissa bort Ett bättre tillfälle att leka Robinson kunde inte tänkas. Om man ska lida skeppsbrott bör man först se till att man har en båt, sa Pippi. Och det har vi ju ingen, sa Annika. Det ligger en gammal trasig eka nere på åbotten har jag sett, sa Pippi. Men den har redan lidit skeppsbrott, sa Annika. Så mycket bättre, sa Pippi, så vet den hur det ska gå till. För Pippi var det ju en enkel sak att bärga den sjunkna ekan- en hel dags tog han sedan nere vid åkanten och tätade skrovet med tjära och drev och en regnig förmiddag höll sig i vebon och yxade till ett par åror. Och så fick Tom och Annika sommarlov och deras föräldrar reste bort. Vi kommer hem om två dagar sa barnens mamma var nu riktigt snälla och lydiga och kom ihåg att ni måste göra precis som Ella säger. Ella var familjens hembeträde och hon skulle se till Tommy och Annika när deras mamma och pappa var borta. Men när barnen blev ensamma med Ella så sa Tommy Ella behöver inte se efter oss alls för vi ska vara hos Pippi precis hela tiden. Ja, vi kan väl förresten se efter oss själva, sa Annika. Pippi har aldrig någon som ser efter henne. Varför kan då inte vi få vara i fred två dagar åtminstone? Ella hade ingenting alls emot att vara ledig ett par dagar. Och när Tommy och Annika hade tiggt och bett och tjatat tillräckligt länge så sa Ella att för all del hon kunde visst föra hem och hälsa på sin mamma i ett slag. Men då måste barnen säkert lova att äta och sova ordentligt och inte springa utom kvällarna utan en varm tröja på sig. Tommy sa att han gärna skulle sätta på sig ett dussin tröjor bara Ella gav sig iväg. Och så blev det. Ella försvann. Och två timmar efteråt startade Pippi, Tommy och Annika hästen och herr Nilsson sin färd till en obebodd ö.